Лорд Ветінарі дивився, як двері за капітаном Ваймзом зачинялися, і в нього росло почуття сорому. Він не міг зрозуміти, чому. Звичайно, капітанові важко, але це був єдиний шлях. Він взяв ключ від шавки свого робочого столу і підійшов до стіни. Його руки торкнулися плями на штукатурці, яка, здається, не відрізнялася від десятка інших, таких же плям. Але коли він торкнувся саме цієї, ділянка стіни беззвучно відсунулася на добре змащених петлях. Ніхто не знав всіх проходів і тунелів, прихованих у стінах палацу. Були чутки, що деякі з них навіть вели далеко за місто. Під містом було дуже багато старих підвалів. Людина з сокирою відчуттям напрямку може пройти куди завгодно, просто вирубуючи стіни між ними. Він пройшов декілька вузьких прольотів сходів, потім вздовж проходу до дверей відчинив двері. Двері також на добре змащених петлях посунулися вперед. Це було не таке підземелля, яке люди собі зазвичай уявляють. Кімната за дверима була досить просторою повітряною і добре освітленою через одразу декілька високих вікон. У кімнаті був запах деревної стружки та клею. Обережно. Патриці пригнувся. Над його головою почулося клацання механізму. Щось схоже на кажана пролетіло над ним, після чого почало безладно кружляти посеред кімнати, а потім розлетілося на десятки шматків. Лишенько, сказав який голос доведеться перевіряти креслення. Доброго дня, ваше світлосте. Добрий день, Леонарде сказав Патрицій. Що це було? Я назвав його машиною, що використовує крила для польоту сказав Леонард Сквірман, спускаючи зі свого майданчика для запуску. Вона працює за допомогою гудеперчивих смужок, щільно скручених разом, але, здається, не досить щільно. Леонард Сквірман насправді не був таким старим. Він був одним із тих людей, які почали мати шанований вигляд. Приблизно в 30 років. І, мабуть, саме такий вигляд матимуть і в 90-річному віці. Та й лисим він не був. Просто його голова виросла з волосся, піднімаючись над ним, як могутній скельний купол над щільним лісом. Крупинки натхнення безперервно пролітають всесвітом. Їхнє призначення, якщо воно взагалі є, знайти потрібний розум у потрібному місці в потрібний час. Вони потрапляють у потрібний нейрон, виникає ланцюгова реакція і трохи пізніше хтось здивовано блимає очима у світлі софітів і розповідає, яким дивом до нього прийшла ідея продавати хліб уже нарізаним. Леонард Сквірма добре знав, що таке натхнення. Одним із його найбільш ранніх винаходів був заземлений металевий нічний ковпак, який він розробив, сподіваючись, що чортові крупинки натхнення перестануть залишати свої гарячі сліди в його замученій уяві. Це рідко спрацьовувало. Він на власному досвіді відчув, як соромно прокидатися і розуміти, що твої простирадла знову покриті нічними ескізами незнайомих облогових двигунів та новими розробками яблучно-лучільних машин. Родина Квірмських була досить заможною, і молодий Леонард навчався у дуже багатьох школах, звідки виніс цілий мішок знань, незважаючи на свою звичку дивитись у вікно і змальовувати політ птахів. Леонард був одним із тих нещасних людей, долою якого було зачаруватися світом, його смаками, формами, рухами. Він також зачарував лорда ветінарі, саме тому і був досі живий. Деякі речі були настільки досконалі за своєю сутністю, що зруйнувати їх не піднімається рука. Один представник кожного виду завжди особливий. Він був зразковим бранцем. Дайте достатньо деревини, дроту, фарби і, перш за все, папір та олівці, і він нікуди не тікатиме. Патрицій посунув стос малюнків і сів. «Які цікаві», – сказав він. «Що це?» Мої є і туди, сказав Леонард. «Що за цікавий хлопчина з повітряним змієм, який застряг на дереві?» Сказав лорд-ветінарі. Дякую, може зробимо вам чаю? Сьогодні в мене не було гарного співрозмовника, якщо не враховувати того чоловіка, що змащує петлі. Я прийшов. Патрисій зупинився і показав на один із малюнків. До цього прилип арку жовтого паперу. Підозріло сказав Патрисій. Він спробував його відклеїти. Папірець відчіпився від малюнка і прилип до пальців правителя. Ветінарі роздивився слова, написані у дивному Леонардовому задом-наперед стилі. «Онов? Я сядь це з Актіміртпо?» «О, я досі задоволений ним», – сказав Леонард. «Я називаю це винахід. Зручний папір для нотаток з клеєм, що відклеюється, коли ти цього хочеш». Патріцій деякий час з ним погрався. «З чого виготовлено клей?» «Варені сливи». Патріцій відклеїв папір від однієї руки. Він враз приклеївся до іншої. «Ви прийшли до мене через цей папір?» – спитав Леонард. «Ні, я прийшов поговорити з вами», – сказав лорд-ветінаріт. Про ружо. О, боги, мені дуже шкода. Боюся, воно зникло. Лишенько. Здається, ви сказали, що з ним покінчили. Я віддав його найманцям, щоб знищили. Адже вони пишаються ювелірною якістю своєї роботи. Їх повинно лякати, що хтось отримає таку силу. Але кляті дурні його не знищили. Вони думали, що можуть його сховати. А тепер воно зникло. Вони його не знищили? Очевидно, що ні. Ідіоти. І ви цього не зробили. Чому? Знаєш, я... Я не знаю. Я не повинен був його створювати. Це було лише практичне застосування теорії. Балістика, знаєте. Просто аеродинаміка. Хімія. Досить добре легування, хоча це моя власна думка. І я досить пишаюся ідеєю гвинтівної нарізки. Для цього я розробив досить складний інструмент. Молока, цукру? Ні, дякую. Сподіваюся, його шукають найманці. Але вони не знайдуть. Вони не вміють думати у правильному напрямку. Патріцій підібрав купу ескізів скелета людини. Вони були надзвичайно гарні». «Боженьки!» «Тож я покладаюся насторожо». «То це той самий капітан Ваймс, про якого ви розповідали?» Лорд Ветінарі завжди насолоджувався цими недовгими розмовами з Леонардом. Той завжди говорив про місто так, ніби це був інший світ. «Так. Сподіваюся, ви пояснили йому, наскільки ця задача важлива?» «Певним чином. Я суворо заборонив йому братися за це. Двічі». Леонард кивнув. «А, ага. я думаю, я розумію». Сподіваюся, що це спрацює. Він зітхнув. Ада, я мав би його розібрати. Але ця річ була так гарно зібрана. Під час збирання мені здавалося, що я збираю те, що вже існувало. Іноді я дивуюся, звідки у мене виникла ця ідея. Тоді мені здавалося, не знаю, святотастом його розбирати. Це було б наче розібрати людину. Печева. Іноді людину просто необхідно розібрати, заперечив лорд веченярій. Однак це лише ваша точка зору, відшловно сказав Леонард. Ви згадали про святотацтво. Сказав лорд ветінарі. Зазвичай це стосується якихось божеств, чи не так? Я вжив це слово, не можу собі уявити, щоб існував бог ружів. Так, це складно уявити. Патріцій раптом почав совгатися на стільці, потягнувся рукою кудись вниз і витягнув предмет. Що це? – запитав він. Ой, а я не міг її знайти, – сказав Леонард. Це модель ще одного винаходу. Засіб піднятися в небо на гвинті, що обертається. Примітка. Напевно, читач уже здогадався, що хоча Леонард Сквірма був, безумовно, абсолютно найбільшим технологічним генієм усіх часів, у справі номінації він був десь на одному рівні з щебнім. Лорд Ветінарі розглядав великий гвинт. «І що воно працюватиме?» «Обов'язково», – сказав Леонард. Він зіткнув. «Якщо знайдеться людина, у якій буде сили, як у десятьох, і вона зможе повертати ручку зі швидкістю приблизно тисячу обертів на хвилину». Патрицій розслабився і тому увага до основного аспекту розмови лише посилилася. «Зараз у цілому місті, – сказав він, – є хтось з ружом. Він уже успішно використав його один раз і майже успішно вдруге. Хтось ще міг винайти таке ж ружо? Ні, – сказав Леонард, – я геній. Він сказав це надзвичайно просто. Він не пишався, це була просто констатація факту. Зрозумів. Але раз уже ружжо винайдено на Леонарде. Наскільки потрібно бути генієм, щоб створити ще одне?» Техніка гвинтової нарізки вимагає значної майстерності, а механізм соскового крючка повинен бути тонко збалансованим. І, звичайно, кінець ствола повинен бути дуже... Леонард побачив вираз обличчя Патриція і знизав плечима. «Но він повинен бути розумною людиною», – сказав він. «Місто просто кишить розумними людьми», – сказав Патрицій. «І гномів?» «Так, гномів. Розумні люди та гноми, які хизуються своїми винаходами. Мені дуже шкода. Ніхто не хоче думати». І справді. Лорд Ветінарі відкинувся на стільці і дивився в небо, точніше на ту його частину, яку було видно крізь віконця. У них вистачає розуму, лише відкритий ресторан рибних страв на виніс на місці старого храму на вулиці Дагон у ніч зимового сонцестояння, коли стояв повний місяць. Боються, це просто люди. Тіло пана Гонга так і не знайшли. Бідолашний. А ці чаклуни. Динь-динь-динь. Ніколи не подумають двічі, пешніш хопити якусь нитку з тканини реальності і чим душі її потягнути. Просто жах. Алхіміки. Вони вважають своїм громадським обов'язком змішувати все, що заманеться, щоб побачити, а що ж буде. Я навіть звідси чув вибухи. І, звичайно, знайдеться хтось такий геніальний, як ви. Мені справді дуже шкода. Лорд Ватінарі знову і знову крутив у руках модель летючої машини. Ви хочете літати? запитав він. Так, тоді люди були б справді вільними. У повітря немає меж. Більше не треба воїн, бо небо ж нескінченне. Якби ми могли літати, ми б усі стали щасливі. Витінарі продовжував розглядати модель. Так, – сказав він. – Здається, були б. Я спробував використати годинниковий механізм. Перепрошую, я ще замислився. Я кажу, що спробував використати годинниковий механізм у моєму летючому апараті. Але нічого не вийшло. Он як? Завжди є певне обмеження сили пружини, незалежно від того, наскільки сильно її натягти. О, так, так. І якщо натягнути її в один бік? Вона врешті-решт працює в інший, а тоді доводиться накручувати пружину так сильно, сказав етінарі, і молитися, щоб вона не луснула. Вирез його обличчя змінився. О, боги! й сказав він. Перепрошую, не зрозумів Леонард. Він не вдарив по стіні. Мабуть, я зайшов надто далеко. Щебень сидів і потроху випускав пару. Тепер він відчував голод. Йому бракувало не їжі, а речей, про які можна думати. Чим нижче опускалася температура, тим вищою ставала ефективність його мозку. Потрібно було щось робити. Він підрахував кількість сегли в стіні, спочатку двійками, потім десятками і нарешті шістдесятками. Цифри формувалися і проходили повз його мозок із жасткою покірністю. Він відкрив ділення та множення, потім він відкрив для себе алгебру і на одну-дві хвилини йому стало цікаво. А тоді він відчув, як туман чисел відступив, підняв очі і побачив блискучі далекі гори вищої математики. Тролі еволюціонували у високих скелястих і насамперед холодних місцях. Їхні кремніві мізки були створені для того, щоб працювати при низьких температурах. Але внизу, на задушливих рівнинах, накопичення тепла сповільнило їх і зробило дурними. Справа не в тому, що до міста спускалися тільки дурні тролі. Тролі, які вирішили спуститися до міста, часто були досить розумними. Але клімат одразу робив їх дурнішими. Щебень вважався недолугим навіть за стандартами міських тролів, Але це було просто тому, що його мозок міг добре працювати лише при температурах, які рідко спостерігалися в Ангморпорку навіть у холодну зиму. Тепер його мозок наближався до ідеальної температури. На жаль, ця температура також була ідеальною для загибелі троля. Частина його мозку замислилася над цим. Існувала велика ймовірність порятунку. Це означало, що йому доведеться піти. А це означало, що він знову стане дурним. Тоді краще максимально скористатися ситуацією. Він повернувся до світу чисел, настільки складних, що вони мали не значення, а лише перехідну точку зору, і продовжував замерзати до смерті. Нудр дістався до гільдії м'ясників незадовго після доболома. Великі червоні двері були відчинені, і маленький м'ясник сидів просто у дверному отворі, потираючи ніс. Куди він пішов? Туди а в головному залі гільдії старший м'ясник Гергард Шкарпетка обертався як дзика. Це було тому, що Чобіт Дуболома стояв прямо у нього посеред груди. Тому центр Гергарда ніяк не міг ворушитися. Гном так міцно тримав чоловіка за жилет, як як смен тримає трос управління вітрилом під час бурі, і одночасно розмахував перед його обличчям сокирою. «Віддай мені його прямо зараз, аби я змушу тебе з'їсти власний ніс!» Натовп м'ясників-новобранців спостерігав здалеку. «Але...» Не сперечатися, я офіцер сторожі. Але ти – останній шанс. Віддай мені його прямо зараз». Шкарпетка заплющив очі. «Чого ти хочеш?» натовп чекав. «А, – сказав дуболом, – я хіба не сказав? Ні. Я майже впевнений, що сказав. Ні, не казав. Ой, ну, це ключ до складу фьючерсної свинини». «Навіщо він тобі?» Сукира знову зависла перед носом шкарпетки. «Я просто спитав, – відчайдушно промовив він. Там вартовий замерзає до смерті, сказав Дуболом. Коли вони нарешті відімкнули головні двері, навколо них зібрався неабиякий натовп. Грудочки льоду дзеленкнули об каміння, і назовні вирвалося крижане повітря. І підлога, і ряди висячих тушок, що подорожували разом у зворотному напрямку, були покриті кригою. Крига покривала і велику гору каміння у формі щебня, що сидів на підлозі. Вони винесли його на сонячне світло. І очі так і повинні... То вмикатися, то вимикатися? запитав нудель. Ти мене чуєш. крикнув дуболом. Щебню. Щебень блимнув очима. Від денної спеки з нього почав сповзати лід. Він міг відчути розтріскування дивовижного всесвіту чисел. Підвищення температури діяло на його думки приблизно так, як діє вогнемет на крихітну сніжинку. Скажи щонебудь, благав дуболом. У мозку щебня ревів вогонь, вежі інтелекту руйнувалися. Гей, погляньте на це, сказав один із молодших м'ясників. Внутрішні стіни складу були вкриті числами. Рівняння, настільки складні, як нейронна мережа, були нашкрябані на інії, що покривав стіни. В якийсь момент математик перейшов від цифр до літер, а потім уже й літерних позначень стало недостатньо. Дужки, як клітки, полонили математичні вирази, але вони мали до звичайної математики таке ж відношення, як карта до міста. Математик наближався до цілі, і формули ставали простішими, однак їхня простота рядків обчислень. Досі містила в собі чудову спартанську складність. Доболом здивовано на них дивився. Він знав, що не зможе розібрати їх і за сто років. На теплому повітрі іній почав танути. Рівняння звужувалися, сповзаючи вниз по стіні, і через підлогу до місця, де сидів троль, поки не перетворилися у кілька виразів, які, здавалося, рухалися і виблискували, і жили власним життям. Це була математика без чисел, чиста як блискавка. Вони звузилися до точки, і в точці був просто дуже простий символ дорівнює. Дорівнює чому? питав Дуболом. Дорівнює чому? І не остаточно сповз на підлогу. Дуболом вийшов назовні. Щебень сидів у калюжі з водою, оточений натовпом цікавих роззяв. Хто небудь дайте йому ковдру, чи щось таке, попросив Дуболом. Толстун, який стояв поряд, сказав: "Ще чого? Як ней потім користуватися після троля?" "Так, так, справедливо", сказав Дуболом. Він поглянув на п'ять отворів у нагруднику Щибня. Вони були приблизно на висоті голови гнома. «Підійди сюди, будь ласка!» Чоловік посміхнувся своїм друзям і підійшов до гнома. «Бачиш дірки в його броні? Бачиш?» запитав дуболом. Веде Венудель умів виживати. Таким же чином як гризуни та комахи можуть відчути землетрус перед першими поштовхами. Так і він сам міг сказати, що насувається щось страшне. Доболом був занадто вічливим. Коли гном був вічливим, це означало, що він економив свою здатність бути неприємним для чогось іншого. «Хараст, у мене справи», – сказав він і відійшов. «Розумієш, я не ні маю нічого проти гномів», – сказав Товстун. «Розумієш, гноми, вони майже як люди. Просто коротші люди, майже люди. Але тролі, розумієш, вони не такі, як ми, розумієш? Вибачте, перепрошую, дайте пройти, пройти», – говорив Нудель, тацею прибуваючи собі шлях до відступу. І перед ним розступався натовп так само, як люди підсвідомо відчуваючи небезпеку, розступається перед авто з іменними номерами. «Яке у тебе гарне пальто!» – сказав Дуболом. Та ця нудля на одному колесі ледве вписалася в поворот. «Пре гарне пальто!» – сказав Дуболом. Знаєш, що треба зробити з таким пальтом!» Чоловік зморщив лоба. «Швидко зняти його!» – сказав Дуболом. «І віддати тролю!» «Ах ти ж маленький!» Чоловік скупив Дуболома за сорочку і підняв його вгору. Блискавичний рух гномової руки, і в ній з'явився шматок металу. На кілька секунд людина і гном утворили цікаву і абсолютно нерухому картину. Чоловік тримав дуболома майже на рівні свого обличчя, тому дуболом не міг не помітити, як оті чоловіка наповнилися сльозами. «А тепер опусти мене», – сказав дуболом. Акуратно. Якщо мене щось злякає, рука може сіпнутися». Чоловік так і зробив. «Тепер зніми пальто. Добре». Поклади його на троля, дякую. Сокира. пробурмотів чоловік. Сокира. Яка сокира? Ага, моя сокира. дуболом подивився вниз. Так, так, так. Я й не помітив, як її дістав. Моя сокира, що ж? Чоловік щосили намагався встояти навшпиньки. З його очей лилися сльози. Цікавий екземпляр ця сокира, пояснив дуболом. Що цікаво, так це те, що її можна метати. Три роки поспіль я був чемпіоном пасма гадюки. Я міг метнути цю сокиру. І потрапити нею в голочку на відстані тридцяти ярдів, розділити гілочку на тридцять ярдів за одну секунду. Не дивлячись. Того дня ще захворів. Проблеми з жовчним. Він відступив. Чоловік вдячно опустився на п'ятки. Доболом надів пальто тролові на плечі. Ставай, друже, сказав він. Я відведу тебе додому. Троль дивився на нього своїм традиційним тупим поглядом. Скільки пальців? спитав доболом. Щебень поглянув на його руку. Два і один. Відповів троль. Добре, сказав дуболом, мене влаштовує. Пан Сирник за шинкваса дивився на капітана Ваймза. Той не рухався уже годину. У відрі звикли до затятих пияків, які пили без задоволення, але з якоюсь рішучістю ніколи більше не стати тверезими. Але це було щось нове. Це хвилювало. І він не хотів проблем у вигляді трупа. Більше в шинку не було нікого. Сирник повісив фартух на цвях. І поспішив до штабу сторожі, ледні зіткнувшись у дверях із морквою та ангвою. Капрале моркво, який я радий, сказав він. Вам краще зайти. У мене тут капітан Ваймс. Що з ним сталося? Не знаю. Він дуже п'яний. Я думав, що він кинув. Гадаю, обережно сказав пансирник. Знов почав. Сцена десь поблизу кар'єрного провулка. Куди ми йдемо? Тебе треба оглянути. Тільки на лікар-гном. Тут повинен бути хтось, хто знає, як нанести на тебе якийсь швидко висихаючий цемент, або як ви там лікуєте рани. Ти і сочився, це нормально? Не знаю. Ще жодного разу не сочився. Де ми? Не знаю. Жодного разу тут не був. Територія була розташована з навітряного боку щодо дворів, де тримали худобу. Це означало, що її як життєвого простору уникали всі, крім тролів яким органічні запахи були настільки ж актуальними і помітними, як запах граніту для людей. Був ще старий анекдот. Тролі живуть поруч із коровичою фермою? А як же сморід? Худоба терпить. Це дурниці. Тролі не пахли. Їхній запах могли помітити тільки інші тролі. Будівлі мали досить специфічний вигляд. Їх будували для людей, однак потім довелося переобладнати для життя тролів. Це означало, що їхні двері розширили, а вікна позабивали дошками. На дворі досі був день. Тролів не було видно. «Ой!» – сказав Щебінь. «Дякую, крокуй велетню», – сказав Доболом, який тягнув Щебня по дорозі, як буксир тягне танкер. «Молодший констеблю Доболоме?» «Так, ти гном. Це кар'єрний провулок. Якщо тебе хтось помітить, у тебе будуть великі неприємності. Ми сторожа. Кризопра за такий факт не дасть і жменьки капроліту». Доболом озирнувся. «А як у вас знайти лікаря?» У двері з'явилося обличчя троля. Іще одне. Іще одне. Те, що Доболом вважав купою щебню, також виявилося тролем. Раптом крізь з'явилися тролі. «Я вартовий», – подумав Доболом. Так казав сержант Колон. «Припини бути гномом і почни бути вартовим». «Я вартовий, не гном. Вартовий. Мені видали значок, схожий на щит. «Я представник міської варти. Я ношу значок. Хоча я б волів, щоб він був набагато більшим».